Jim, Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Tom, persy a uhlí. Na ostrově Sodor bylo krásné ráno. Modrá barva mašinky Toma zářila na slunci, když spokojeně supěl po kolejích společně s Annie a Clarabel. Měl ze sebe moc dobrý pocit. Ahoj, Tome, písknul Percy. Sluší ti to. To já vím, chvástal se Tom. Modrá je jediná vhodná barva pro lokomotivu. Oh, já nevím, moje hnědá se mi líbí, řekl Toby. Vždycky jsem byl zelený, nechtěl bych mít žádnou jinou barvu, dodal Percy. Ano, ano, ale stejně, zasupěl Tom. Modrá je jediná vhodná barva pro užitečnou mašinku, to všichni vědí. Persi už nic neřekl, jen se usmál na Tobího. Později Tom odpočíval, když přijel Percy. Velký násypník naplňoval jeho vagóny uhlím. Tom byl ještě pořád protivný. Pozor, varoval ho, dej si pozor na ty hloupé vagóny. Další, další, další, mumlali si vagóny. A mimochodem, pokračoval Tom, ta zarážedla na mě nepůsobí moc bezpečně. Naložili poslední vagón. Pomoc, dusím se, křičel Tom. Dostaňte mě ven! Percy měl starost, ale zároveň se musel zmát. Tomova krásná modrá barva byla celá od uhelného prachu, od dýmnice až po zásobník. Ha, ha, ha, smál se Percy, teď moc užitečně nevypadáš, Tome, vypadáš příšerně. Nejsem příšerný, dusil se Tom, udělal si to schválně, dostaň mě ven. Tomovo čištění trvalo tak dlouho, že nestihl svůj další vlak. Annie a Klarabel musel odvést Toby. Chudák, Tom, zašeptala Annie Clarabel. Bylo jim smutno. Tom byl toho večera v depu otrávený. To by to považoval za vtipné. Ale Percy se na Toma zlobil za to, že si myslí, že ho ušpinil záměrně. Představte si, že tak užitečná modrá mašinka byla ostodou železnice tlustého správce. Příštího dne byl Tom veselejší, když sledoval, jak Persi veze své vagóny z křižovatky Vagóny byly těžké a Persi moc unavený Napíj se, řekl jeho řidič, hned se ti uleví Nádrž s vodou stála u vedlejší koleje s nebezpečnými zarážedly. Percy najednou zjistil, že nemůže zastavit. Ani zarážedla ho nezastavila. Hej, přičel Percy, pomoc! Zarážedla se zlomila a Percy skončil uprostřed uhlí. Tom už mohl odjet, viděl všechno. Teď dostal Persi za vyučenou, smál se. Toho večera se mašinky usmířily. Nespůsobil jsem tvou nehodu záměrně, Tome, zašeptal Persi. To snad víš, nebo ne? Ovšem, odpověděl Tom, Mrzí mě, že jsem byl protivný. Tvoje zelená barva taky vypadá krásně. Od teď si budeme dávat větší pozor na uhlí. byl Jim Jim v roce 2007 Jim Jim uvádí Tom a jeho přátele Krávy Edward pomalu stárnul. Jeho ložiska byla opotřebovaná a řinčela, když supěl po kolejích. Vezl prázdné vagóny na dobytek do města na trh. Svítilo slunce, zpívali ptáci. Ale Edward měl před sebou potíže. Rychle, rychle, supěl. O, oh, o, oh! křičeli vagóny. Edward supěl a řinčel. vagony rachtali a křičeli. Poblíž se pásly krávy Nebyly zvyklé na vlaky Hluk a kouř je rušil Když se přiřítil Edward Prorazili ohradu a vtrhli na koleje Zlomil se spoj a některé vagóny zůstaly na místě Edvardovi to nebylo milé Ale moc si toho nevšímal Byl na vagóny zvyklý Čertu svagóny, pomyslel si, proč nemůžou být sticha? Až na příští stanici si on a jeho strojvůdce všimli, co se stalo. Když Gordon a Henry slyšeli o nehodě, smáli se a chvástali. Nechal krávy, aby mu rozbili vlak? K nám by si to nedovolili, ukázali bychom jim. To by byl naštvaný. Nemohl jsi za to, Edwarde. Oni nikdy krávy nepotkali. Já ano a vím, jaké jsou s nimi potíže. O pár dní později Gordon projížděl Edwardovou stanicí. Houky, houk, pozor na krávy. Rychle, rychle, rychle, supěl Gordon. Přestaň nás honit, přestaň nás honit, stěžovali si jeho vagóny. Leželi před nimi dlouhé koleje, v dálce byl most. Gordonovi se zdálo, že na mostě něco je. Jeho strojvůdce si to myslel taky. Pozor, Gordne," řekl a zavřel páru. Puf, řekl Gordon, je to jen kráva, kšá, kšá. Pomalu dojel na most, ale kráva neodešla. Ztratila své telátko a bylo jí smutno. Buuu, řekla smutně, všichni se jí snažili zahnat, ale ona neodešla, dorazil Henry. Co to je? Kráva? Já jí zaženu, běž pryč, běž pryč. Buuu, řekla kráva, Henry nervózně couvnul, nechci jí ublížit. Na příští stanici řekl Henryho strojvůdce ostatním o krávě a varoval průvočí, že kolej je zablokovaná. To musí být modrý zvonek, řekl zřízenec. Její tele je tady připravenej jít na trh. Persi ho odveze. Modrý zvonek byla na mostě moc šťastná, že znovu vidí svoje tele a zřízenec oba odvedl. Ani slovo nic neříkej, šeptali si Gordon a Henry. Připadali si hloupě, ale historka se brzy rozkřikla. Vida, vyda, vyda, smál se Edward. Dvě velké mašinky se bojí krávy. Bát se, hloupost, řekl Gordon. Nechtěli jsme, aby si ta chudinka ublížila, kdyby do nás vrazila. Zastavili jsme, aby se nevyplašila. Víš, jak to myslí, milý Edwarde? Ano, Gordon, řekl Edward. Gordon měl pocit, že Edward si stejně myslí svoje. dobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Perty jeho honička. Vart jednoho rána čekal, aby vyzvednul cestující z Tomova vlaku. Pip-pip, máme spoždění, kde je Tom? Obvykle nás nenechává čekat. Chlapče, co pak se asi děje? zaspíval Topič. Johnny je tak dlouho, v... o Johnnyho se nestarej, zasmál se strojvůdce. Vylez na střechu a poohlídně se potomovi. Vidíš ho? Ne, odpověděl Topič. Jen se řítí autobus Berti, ale s ním si nemusíme lámat hlavu. Nejspíš veze turisty nebo tak. A slezl dolů. Stát, stát! Mám Tomovi cestující! Křičel Bertí na silnici, když se blížil. Bylo to marné. Edward byl pryč. Čertu, řekl Bertí. Tomu v Topič dnes bohužel nepřišel do práce. Proč jsem slíbil, že cestujícím pomůžu chytit vlak? To zvládneš, Bertí, řekl jeho řidič. Slip je slip a musíme ho dodržet. Musím Edwarda chytit, řekl Bertie. O všech převodů a os, nasíkal, když se plahočil do kopce. Už nikdy nebudu ten autobus jako dřív. Hurá, hurá, vidím ho, volal Bertie, když vyjel až nahoru. Ale ne, Edward je na stanici, ne. Zastavil na přejezdu. Hurá, hurá, Bertie se pustil z kopce dolů. Dobrá práce, Bertie, volali pasažéři do toho. Bertie dorazil na místo. Počkej, počkej, volal Bertie, ale už jen viděl, jak Edward odsupěl pryč. Mrzí mě to, řekl Bertie. Nevadí, řekli cestující, za ním rychle, po třetí budeš mít štěstí. Myslíte, že ho chytíme na další zastávce, pane řidiči? Máme šanci, odvětil řidič. Naše silnice je blízko tratě a zvládáme kopce lépe než Edward, jen se ujistím. Promluvil s přednostou. Bertie a cestující netrpělivě čekali. Ano, zvládneme to včas, řekl řidič. Hurá, volali cestující, když se Bertie znovu pustil za Edwardem. Tenhle kopec je moc strmý, tenhle kopec je moc strmý, brblali vagóny, kdež Edward vepředu sopěl. Konečně vyjeli nahoru a bez potíží dorazili do stanice. Píp, zapískal Edward, pospěšte si prosím. Brůvočí písknul, ale Edwardu v strojvůce se ohlédl a vlaječku neviděl. Pak slyšel Bertýho. Pak už šlo všechno ráz na ráz. A přednosta řekl zřízenci a řidiči, co se stalo. Mrzí mě ta honička, Bertý, řekl Edvard. Moje vina, odpověděl Bertí. Byl jsem pozdě na přejezdu. Nevěděl si o tomových cestujících. Pípíp. Píp. S Bohem, Bertí, musíme jet, zapískal Edward. Třikrát hurá, Bertímu volaný cestující. Berti jel zpátky, aby řekl Tomovi, že to dobře dopadlo. Děkuji ti, Berti, řekl Tom. Jsi opravdu dobrý kamarád. 2007 Jim Jim uvádí Tom a jeho přátele Záchrana před chrotem Tý zprávce je na své mašinky přísný, ale oni jsou hrdé, když řekne, že jsou velmi užitečné. Dneska jedu do Starého železa, volal Edward na Toma. Cože, už nejsi tak starý, odpověděl Tom drze. Ale jen si dělal legraci. Klad starého železa byl plný rezavých aut a strojů. Rozebrali se na kousky, naložili do vozů a Edward je vozil do ocelárny, kde se rozstavili a znovu použili. Toho dne čekalo na Edwarda překvapení. Stál tam tažný pární stroj. Ahoj, řekl Edward, nejsi rozbitý a rezavý, tak co tady děláš? Jsem Trevor. Příští týden mě chtějí rozebrat. To je škoda, řekl Edward. Můj řidič říká, že potřebuju jen trochu barvy, laku a oleje a budu jako nový, ale můj majitel tvrdí, že jsem zastaralý. Edward si odfrknul. Lidé tvrdí, že jsem zastaralý, ale mě je to jedno. Tlustý správce říká, že jsem velmi užitečný. Jakou práci si dělal? Můj pán nás posílal od farmy k farmě. Vozili jsme kukuřici, tahali klády a dělali spoustu jiné práce. Děti nás měli moc rády. Trevor zavřel oči a vzpomínal. Ano, děti mám rád. Edward se vydal na nádraží. Rozebrat? To je škoda. Rozebrat? To je škoda. Musím Trevorovi pomoct, musím. Vzpomínal na všechny své přátele, co mají rádi mašinky, ale žádný z nich by neměl doma pro Trevora místo. Je to škoda, je to škoda, syčel. Pak... Píp, píp. Proč mě to nenapadlo hned? Na nástupiště byl ten správný člověk. Ahoj, Edwarde, vypadáš smutně. Co se děje, Charlie? Zeptal se strojvůdce. Ve starém železe je tažný parní stroj, pane vikáři. Příští týden ho rozeberou. Jem Cole říká, že nikdy lepší neviděl. Zachraňte ho, pane. Umí pracovat se dřevem a vozit děti. Uvidíme, odvěděl vikář. V sobotu přišel Jem Cole. Přijde se na tebe podívat, pan vikář Trevorem možná tě koupí. Myslíš, že ano? Zeptal se Trevor s nadějí. Koupí, když v tobě rozdělám oheň a vypucuju tě. Toho večera přijel pan vikář a jeho dva synové. Trevor nebyl tak šťastný už celé měsíce. Supěl po dvoře. Ukaž, co umíš, Trevore, řekl vikář. Víli později vyšel spokojeně z kanceláře. Dostal jsem ho levně, Jeme levně. Slyšíš to, Trevore? Eh? Vykřikl Jem. Pan vikář tě zachránil a budeš teď bydlet na faře. Pip, pip! hvízdnul Trevor. Nyní je Trevorovým domovem zahrada na faře a každý den vídá Edvarda. Je krásně natřený a jeho mosas září jako zlato. Trevorovi se jeho práce líbí, ale nejraději má farní slavnosti. Připevní na něj dřevěné sedadlo, on supí po zahradě a vozí děti. Ještě dlouho potom zavírá oči a vzpomíná. Mám rád děti, šeptá šťastně. Vyrobil Jim Jem v roce 2007. Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Staré železo. Jednoho dne musel James čekat, až dorazí Edwardu v vlak. Toho naštvalo. Zase pozdě. Edward se zasmál a James odsoupěl pryč. Když James dokončil svou práci, vrátil se na nádraží a najel na točnu. řád měl moc špatnou náladu. Edward je nemožný, vykládal ostatním. Říčí jako staré železo a je tak pomalý, že musíme všichni čekat. Tom a Percy byli pohoršení. Staré železo, pomalý, Edward by tě v závodě kdykoliv porazil. Vážně, řekl James, to bych rád viděl. Příštího rána Jamesův strojvůdce náhle onemocněl. Sotva se držel na nohou, proto se topič James odpojil a odstavil ho. James byl netrpělivý. Signalista najednou vykřikl: James si to supěl po kolejích. Zastavil všechen provoz, oznámil nakonec. Pak řekl topičovi, co se stalo. Na Jamesovi byli dva kluci a hráli si s řízením. Uf, Seskočili a utekli, když se James rozjel. Signalista zvednul sluchátko. Ano, je tady, jistě. Řeknu mu to. Jede sem inspektor. Chce spojovací tyč a roli ocelového lana. Na co? Divil se Topič. To nevím, ale radši to rychle přines. Topič byl připravený, když dorazil Edward. Inspektor viděl tyč a ocelové lano. Dobrá práce, naskočte. Chytíme ho, chytíme ho, supěl Edward. James se smál. To je legrace, to je legrace, smál se. Najednou jel čím dál rychleji. Došlo mu, že nemá strojvůdce. Co mám dělat? Nemůžu zastavit. Pomoc! Pomoc! Už jedeme! Už jedeme! Volal Edward. Edward za ním supěl vší silou své páry. Nakonec James se dohnal. Opatrně, Edwarde! volal jeho strojvůdce. Inspektor stál v přední části Edwarda a v ruce měl tyč. Na jejímž konci byla smyčka. Snažil se jí navléknout na Edwardův nárazník. Lokomotivy skřípali a kymáceli se. Konečně, mám ho, vyksikl. Pevně smyčku utáhnul. Edwardu v strojvůdce lehce zbrzdil rychlost a Jamesův topič přelezl a převzal nad ním kontrolu. To staré železo tě nakonec chytilo, smál se Edward. Promiň, zašeptal James, díky, že jsi mě zachránil. Byl jsi skvělý, Edwarde. Nemáš záč, odpověděl Edward. Lokomotivy dojeli do stanice bok po boku. Tlustý zprávce už čekal. Dobrá práce, řekl. Jejim si, odpočinci a pak odjeď se svým vlakem. Jsem na tebe hrdý, Edwarde. Půjdeš do dílny a necháš si vyměnit staré součástky. Děkuji, pane, řekl Edward. Bude krásné neřinčet. Výrobil Jim Jem v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Tom a Trevor. Každý stroj Trevor byl na zahradě farnosti spokojený. Edward za ním každý den jezdil, ale občas Trevor neměl dost práce. Chtěl bych pořád něco dělat, povzdechnul si jednou. A mám rád společnost, především společnost dětí. Hlavu z hůru, usmal usmál se Edward. Tlustý správce má pro tebe práci v novém přístavu. Dneska tě mám zít za Tomem. Oh! Vykřikl Trevor šťastně, přístav pobřeží, děti, to bude krásné. Tom byl na cestě do přístavu s vlakem naloženým železnými pilíři. Bylo potřeba pořádně spevnit přístavní zdi. Ahoj, Tome, řekl Edward. Tohle je Trevor, můj kamarád. Je to tažný stroj. Tom se na cizince pochybovačně podíval. Jaký stroj? zeptal se. Tažný stroj, vysvětloval Trevor. Jezdím po silnici a ne po kolejích. Odvezeš mě do přístavu, prosím? Tlustý zprávce má pro mě práci. Ano, ovšem, odpověděl Tom. Ale pořád mu to nebylo jasné. Dělníci připojili Trevoru vůz k Tomovu vlaku a brzy byli připraveni na cestu. Jsem rád, že mě tlustý zprávce potřebuje, řekl Trevor. Někdy nemám dost práce, víš, i když můžu pracovat kdekoliv. V sadech, na farmách, na skládkách, dokonce i v přístavu. Ale nejezdíš po kolejích, supěl Tom. Já jsem tažný stroj, nepotřebuju koleje, abych byl užitečný, odpověděl Trevor. Uvidíš sám. Když dojeli do přístavu, všude byl zmatek. Vagóny byly vykolejené, blokovaly trať a všude ležely kamenné desky. Musíme přesto ty pilíře dostat, řekl Tomu v strojvůdce. Jsou moc důležité. Trevore, musíš je ten nepořádek převést. To je práce, jakou mám rád, odpověděl Trevor. Teď uvidíš, Tome, ukážu ti, co dokáže tažný stroj. Trevor dodržel slovo. Odtáhl pilíře omotané řetězy až na jejich místo. potřebuje Kdo potřebuje koleje? Veseli si mumlal sám pro sebe. Později přivezl Tom na návštěvu Annie a Clarabel. Tom byl ohromený. Teď už chápu, jak užitečný je tažný stroj. Byla tam spousta dětí. Trevor je vozil po přístavu. To měl nejradši. Je moc hodný, řekla Annie. Připomíná mi Toma, dodala Clarabel. Všechny mrzelo, když Trevor musel odjet. Tom ho odvezl domů. V Trevorových očích se zaleskly slzy. Tom předstíral, že to nevidí. Radostně písknul, aby Trevora rozveselil. Zase za tebou přijedu, až budu moc slíbil. Vykář se o tebe stará a v sadu teď máš spoustu práce. Ale možná tě zase někdy budeme potřebovat přístavu. To by bylo skvělé, řekl Trevor. Toho večera Trevor vzpomínal na svého nového kamaráda Toma, na přístav a především na děti. Pak spokojeně usnul ve stodole na konci zárady. Kdo byl Jim Jem v roce 2007? Jim Jem uvádí Tom a jeho přátelé. Percy a Signál pracuje na velkém nádraží. Prát si z ostatních utahuje, ale tomu někdy způsobí potíže. Jednoho dne měl drzou náladu. Píp, píp. Pospěš si, Gordne! Vlak je připravený! Gordon myslel, že má spoždění, <laughs> Smál se persi a ukázal mu vagóny plné uhlí. Gordon přemýšlel, jak to Percy mu vrátí. Další přišel na řadu James. Dneska zůstaň v depu, Jamesy, přijde za tebou tlustý správce. A, ah, pomyslel si James, tlustý správce ví, že jsem dobrá mašinka a chce mi vypravit zvláštní vlak. Jamesů v strojvůdce a topič s ním nemohli pohnout. Ostatní mašinky naštvaně pufali. Museli dělat vlastní práci i Jamesovu. Nakonec dorazil inspektor. Hni sebou, Jamesy. Nemůžeš tady zůstat celý den. Tlustý zprávce chce, abych tady zůstal. Dneska ráno mi poslal vzkáz... To těžko, jak by mohl. Je celý den pryč. Ó, oh, řekl James, ó, oh, a kde je Percy? Percy raději moudře zmizel. Když se tlustý zprávce vrátil, došlápl si na Jamese i na Percyho. Oběma mašinkám bylo trapně. Jednoho rána se persi vychloubal. Poslyšte mašinky, mám zít nějaké vagóny na Tomovu křižovatku. Tlustý správce si mě vybral. Určitě ví, že jsem užitečná mašinka. Spíš tě nechce mít na očích, zavrčel James. Korn mrknul na Jamese, měli v hlavě plán. James a já jsme se zrovna bavili o signálech na křižovatce Nikdy nemůžeš být dost opatrný Ale nemusíš to říkat užitečné mašince jako si ty, Percy Percy mu to lichotilo Mluvili jsme o zpětných signálech Dodal James Na ně se musí dávat pozor Mám ti to vysvětlit? Ne, díky, Jamesi, řekl Percy Já vím o signálech všechno Percy měl trochu starost co jsou to ty spěchné signály? Přemýšlel. Nevadí, poradím si. Zapufal povýšeně na vagóny a hned mu bylo líp. Přijel k signálu. Ach jo, to je nebezpečí. Signál se pohnul a ukázal volnou koli, Ale posnul se nahoru místo dolů. Persí takový signál ještě nikdy neviděl. Dolů znamená jeď a nahoru znamená stop, takže ještě víš asi znamená jeď zpátky. Už vím, to je jeden z těch zpětných signálů, dělej Percy, řekl strojvůdce. Jedeme, stůj, jede špatně, vždyť to je zpětný signál, protestoval Percy a řekl mu o Gordonovi a Jamesovi. Strojvůdce se smál a vysvětlil mu to. Je mináčku, řekl Percy, rychle pojeďme pryč, než nás uvidí, ale bylo pozdě, Gordon všechno viděl. Včera si mašinky povídaly o signálech. Mysleli si, že je to vtipné, ale Persi mu přišlo, že se chovají hloupě. Byl Jim Jam v roce 2007.